József Attila, a kutya, oly lompos volt és lucskos, a szőre sárgaláng, éségtől karcsú, vágytól gérhes szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjszél. Futott, könyörgött, ömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, és kenyérhéjált, mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, és a világból nyövöttenekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, és elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elolvás előtt még feküdvén, mint a város, Várattság, tisztosság hűsboltja alatt némán egyszer csak előbb húvik nappali rejtekéből belőlünk, az az oigen éhes, lompos, lucskos kutya és Isten hulladékot, Isten darabkákat kereskél. 1924